Laugarren unitatea B. Zartzearen ajeak. Egunetik egunera zarragoak garela badakigu, baina zartzaroaren ezaugarriak aldakorrak dira pertsonaren arabera. Denak ez kara berdin zartzen, ez horixe. Anima zaitez, ta kontatu nola biziduzun duzun zartzea. Kaixo, Martina Naiz. Ni ka batzuk badauzkat, baina okerrago litzateke ez zartzea, ezta? duela zorzi urte erretiratu nintzen eta orain hobeto eta las saiago bizi naiz. Primean bizi naiz. Lehenenukan ezertarako denborarik ura etzen bizitzea. Egunon Pedro naiz da osaunenez, enabil oso ondo. Egia orain, ez du dala lanik ekin behar. Ta denbora gehiago daukadala nahi dudana egiteko, Baina okerrago bizi naiz. Zertarako nahi dut hainbeste denbora, mugak baldin badauzkat. Kaixo, juli naiz. Gure garaian, erreparo handia ematen zigun, adibidez gona motzak edo prakastuak janzdeak, gaizkik usia zegoen. Orain, egunetik egunera askiago sentitzen naiz. Ez daukat komplexurik nahi dudana janzdeko. Egunon, Miguel naiz, irurogeita hamar urte dauzkat. Kontua da, zaintzeko agindu didatela, baina behar baino gutxiago zaintzen dudala neure burua. Eta etxikoak aserretu egiten zaizkidala. Badakit, gero eta egoskorrago nagoela. Baina zeak ingo diogu ba? Zartzea koridauka, ez da? Kaixo, asion naiz, urteak aurrera egin ala, ikasi dut bizitzeko estel hainbeste behar. Daukadan erretiroa, ez da oso handia. Baina nahikoa da egiten dudan bizimo durako Gizarte sumista hau ez dut gustuko Diru asko izateak ezkaitu zoriontsuago egiten Baina hori saltzen digute